yaitu bermajelis ilmu atau bermajelis taklim di masjidin min masajidillah di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala maka barakallahu fikum semoga kita semua mendapatkan keutamaan darinya keutamaan yang عظيمه wa kathira Kehutamaan yang sangat agung dan keutamaan yang sangat banyak dari apa yang telah kita jelaskan dari awal-awal majlis kita ini. Barakallahu fikum, maka mengingatkan kembali bahawa majlis ta'lim adalah merupakan taman dari taman-taman syurga yang dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkumpul di dalamnya dan bercocok tanam di dalamnya sebagaimana sabda beliau alaihi ala tarta'u biriyadil jannah tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga? maka para sahabat bertanya apakah taman-taman surga yang kau maksudkan ya Rasulullah maka Nabi SAW menjelaskan atau mengatakan majalis al-ilm iaitu majalis-majalis ilmu majalis-majalis talim maka semoga barakallahu fikum kita semua termasuk orang-orang yang berkumpul di taman-taman syurga yang disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian pula barakallahu fikum bahwa majlis taklim adalah tempat as-sakina adalah tempat ketenangan kebahagiaan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa majtama' qaumun fi baytin min buyutillah tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ya'zuna kitaballah mulai dalam rangka membaca kitab Allah dan mempelajarinya way tadarrosuna bainahum mempelajarinya di antara mereka demikian pula membaca hadis Rasul sallallahu alaihi dan mengkajinya Malainkan Nazzalat Alehimus Sakina turun pada mereka ketenangan. Maka majlis ta'lim adalah merupakan tempat ketenangan kebahagiaan. Olehnya itu Barakalafikum. Semoga kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semangat dan termotivasi untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim di tengah-tengah kesibukan kita semua di dalam rangka sa ke mendapatkan keutamaan dari Allah taala dan mendapatkan ilmu. 6. Nah, syariatul Islam, ilmu Islam dan khususnya ilmu yang terkait dengan akidah kita, keyakinan kita. Barakallahu fikum di atas akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah As-Salafiyah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya dan diwarisi oleh Murid-murid sahabah, yaitu para tabi'in. Dan seterusnya dari Tabi tabi'in. Tabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dengan ikutan yang benar sampai hari kiamat. Apa khabar? Pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kita telah banyak menjelaskan. Permasalahan akidah. Tauhid. bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga bagian. Tauhid. Uluhiyah. Yang merupakan inti dakwah dari seluruh para anbiya wal-rusul. Kemudian tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, dan kita telah menjelaskan masing-masing dari tiga jenis tauhid tersebut. Dan tidak ada jenis yang keempat. Nah, barang siapa menetapkan jenis yang keempat. Maka dia terjatuh di dalam kesalahan yang telah dijelaskan oleh para ulama kita sebagaimana kaum khawarij para pemberontak yang senantiasa mengkritik atau menjelekkan dan memerangi penguasanya dari kalangan kaum khawarij di zaman Rasulullah ataupun di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka senantiasa mendengang-dengungkan yaitu tauhid yang keempat yang disebut dengan tauhid al-hakimiyah yang mereka berdalilkan di dalam Al-Qur'an dalam suratul Maidah atau dalam suratul Nisa wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah taala maka mereka itu orang-orang kafir maka dengan itu mereka mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum secara kafah terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. na'am sehingga mereka termenyimpang dari Tauhid yang mereka inginkan darinya yaitu Tauhid Al-Hakimiyah sehingga mengkafirkan kaum muslimun khususnya para penguasa sehingga dengan itu mereka selalu mengkritik, menjelekkan dan memerangi pemerintah kaum muslimi Barakallahu fikum maka jenis yang menetapkan Tauhid yang keempat tersebut adalah salah dan keliru bahkan itu adalah keyakinan yang batil, karena terkait dengan hakimiyah al-hukum, itu sebagian masuk dalam muktadah konsekuensi dari Tauhid Uluhiyah dan sebagian masuk dalam konsekuensi Tauhid al-Rububiyah, dan kita telah menjelaskan Barakallahu Fikum, Tauhid Uluhiyah yang merupakan inti dari para dakwah seluruh para ambiya wal-rusul yaitu Tauhid al-uluhiyah, kemurnian ibadah dengan seluruh jenis-jenis ibadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak kepada selainnya. Lawan daripada Tauhid uluhiyah ini adalah asyirku billah, perbuatan syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, memperserikatkan Allah dalam ibadah, dalam jenis-jenis ibadah. Nah, maka ini yang dimaksud dengan Islam yang tersebut di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah kita singgung, yang seluruh para Nabi mengatakan dirinya sebagai Islam. Yang dimaksud adalah Tauhid Uluhiyah. Nah, Tauhid Uluhiyah yang merupakan kandungan dari kalimat La ilaha illallah. Nah, makana Ibrahim Yahudian, wala Nasranian, wala kinkana Hanifan Muslima, wa makana minal musyrikin. Tidaklah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Yahudi ataupun Nasara, tidak akan tetapi beliau hanifan muslimah. Beliau adalah memiliki keyakinan yang lurus, bertawih, berserah diri, bertawih hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa makana minal musyrikin. Dan beliau tidak tergolong ke dalam musyrikin, golongan orang-orang musyrik. Nah, demikian pula di dalam ayat yang lain, Ith qala lahu rabbuhu aslim. Kaulah aslam tulus alamin. Ketika Allah Taala berkata kepada Nabi Ibrahim, berislamlah, iaitu yani, bertohiklah dengan tohidul hiyah, dengan Tauhid la ilaha illallah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aslam tulus robil alamin. Aku telah berislam kepada Robku semesta alam, iaitu yani, kepada Allah Taala menciptakan seluruh alam semesta. Nah, maka barakalawfiqum. Demikian pula. Nabi Yaqub, Nabi Ismail dan seterusnya mereka menyatakan diri sebagai muslimun wa Ibrahimu badihi wa ya bani ya innallaha astafa lakum uddin fala muslimun dan Nabi Ibrahim memberi wasiat kepada anak keturunannya demikian pula Nabi Yaqub kepada anak keturunannya memberikan wasiat fala tamutunna muslimun jangan kalian mati Melainkan di atas akidah Islam yakni tauhid yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Naam, demikian pula Nabi Isa alaihi salam, beliau dan pengikutnya mengatakan kami adalah muslimun. Falamma ahassa Isa minhumul kufara qala man ansar ila Allah? Qal al hawariyyuna nahnu ansarullah, amanna wa ashhadu anna muslimun. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengetahui kekufuran dari kaumnya. Maka beliau berkata, siapakah yang akan menemaniku di dalam da'wah ila Allah. Dalam mendakwakan tawheed ila Allah. Maka pengikut yang setia dari pengikut beliau berkata, Nahnu ansawarullah kami akan menjadi penolong-penolong Allah Ta'ala bersamamu. Di dalam mendakwakan Islam, yakni tawheed. Naam, dan semua mereka mengatakan kami adalah muslimun. Naam, amanna billahi wa syuhada' bianna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kami mempersaksikan bahawa kami adalah muslimun. Ini pernyataan Nabiullah Isa AS bersama dengan para pengikutnya dari kaum Hawariyun. Naam, maka barakallahu fikum Seluruh para Nabi dan Rasul mereka mendakwakan Islam. Nah, bahkan dari Nabi Adam AS sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh AS, semua di atas agama yang satu, yaitu Islam. Di atas Tauhid. Yang Allah SWT sebutkan di dalam surah al Baqarah pada ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah. Faba'at Allahun nabiyina mubasyirina wa mundhirin. Wa anzala ma'humul kitab bilhaqpa. Ila akhir al-ayah Nah, dulu Manusia ummatan wahidah Di atas satu ummat Satu akidah, satu keyakinan Yakni di atas akidah tauhid Nah Ketika Allah Ta'ala Mengutus para Rasul Dan seterusnya al-ayah Maka sebelum diutusnya Nabi Nuh terjadilah kesyirikat Nah Sebagaimana ditafsirkan oleh Sahabat Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhuma Terhadap ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah 213 Bahawa Dulu manusia di atas satu umat Satu keyakinan yaitu dari Nabi Adam AS ya, Sepuluh abad Dari Nabi AS Sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh Semua di atas akidah yang satu yaitu akidah Islam Akidah Tauhid Akidah La Ilaha Illallah Setelah itu terjadilah kesyirikan Terjadi kesyirikan yang merupakan lawan daripada Tauhid La ilaha illallah Atau Tauhid Uluhiyah Maka dengan itu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam Kesyirikan yang pertama terjadi di zaman nah, Penciptaan manusia ini Adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan sebab itu diutus Nabi Nuh AS, yaitu pengkultusan terhadap lima individu orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam surah Nuh. Lata darunna waddan wala suwa'an wala yakutha wa ya'uqa wa nasar. Itu lima nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh yang dikultuskan ya generasi demi generasi sampai kemudian diibadahi. ya Diibadahi selain daripada Allah SWT. Nah, terjadilah kesyirikan Nabi Nuh diutus dengan sebab itu Barakallah Fikum menjadi Rasul yang paling pertama Nah, demikian sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Menjelaskan dari firman Allah Ta'ala di dalam suratul Baqarah Ayat 213 sehingga menunjukkan pada kita semua bahawa Seluruh para Nabi Dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua berakidah yang sama berakidah yang satu barakallahu fikum nah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam di dalam salah satu hadis nabi kita sallallahu alaihi beliau bersabda bahawa al anbiya ikhwatun wa dinahum wa dinuhum wahid nah hadis ini diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim kata nabi sallallahu alaihi wasallam Seluruh para nabi itu adalah bersaudara Dan agama mereka adalah satu Nah, yakni agama tawheed Agama Islam Agama la ilaha Illallah Barakallahu fikum Ikhwanifidina azakumullah Demikian pula kita telah menjelaskan Dari tawheed rububiyah Bahawa makna tawheed rububiyah Adalah mengisahkan Allah Dalam tiga hal yaitu di dalam penciptaannya di khulqih wa mulkih dan di dalam kerajaannya wa fi dan di dalam pengaturan dan pengawasannya. Jadi tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah taala, menyandirikan Allah taala di dalam ciptaannya. Itu yang pertama, bahwa seluruh ciptaan ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk seluruhnya dicipta oleh Allah dan tidak ada yang selain Allah yang menciptakannya. Yang kedua, menyendirikan Allah dalam kerajaan. Bahwa seluruh kerajaan ini, di langit dan di bumi, di alam luar atau alam dalam, ya seluruhnya itu milik Allah SWT dan tidak ada yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mentohidkan Allah dalam pengaturan dan pengawasan. Bahwa tidak ada yang menemani Allah dalam mengatur dan mengawasi seluruh makhluknya, seluruh kerajaan alam semesta ini. Nah, Allah yang mengaturnya yang membolak-balikannya. Adapun para malaikat dan yang lainnya itu adalah petugas-petugas Allah Taala yang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kekuasaannya menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak bermaksiat dan dalam keadaan Allah tidak membutuhkan mereka. Naam, tetapi seluruh makhluk ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Demikian makna dari Tauhid al-Rububiyah Iaitu mengisahkan Allah Ifradullah Fi ifradullah Fi khalqihi wa mulkihi wa Watadbiri Iaitu mengisahkan Allah dalam ciptaannya, di dalam Kerajaannya dan di dalam Pengaturan dan pengawasannya Kemudian Barakallafikum Tauhid asma wa sifat Adalah mengisahkan Allah Di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Nah, walailahi asmaul husna fadahu biha. Ya, berdoalah. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah melalui nama-nama yang baik dari Allah Taala. Juga Rasulullah SAW bersabda, walillahi tisatan watisina isman man ahsoh ada kalal jannah isohihein dalam Bukhari Muslim, bahwa Allah memiliki 99 nama. Barangsiapa yang mempelajarinya, menghafalkannya, beramal dengannya, beribadah dengannya, maka sungguh dah kalal jannah. Dia pasti masuk surga. Nah, maka kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, bahawa setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Nah, barakallahu fiqum. Akan tetapi tidak semua sifat-sifat Allah dinamakan kepada Allah. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna. Pad'u biha wa darul ladzina yalhaduna fi asma'i. Dan tinggalkan orang-orang yang bersifat sombong yang menyeleweng dari nama-nama Allah subhanahu wa taala tersebut. Walillahil matalul a'la. Dan juga Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Barakalawakikum. Naam. Maka kita bertohid kepada Allah SWT dengan tohid asma' wa sifat. Dalam arti kita mengisahkan Allah dalam nama-nama tersebut. Dan di dalam sifat-sifatnya. Naam. Kita beribadah, berdoa. Melalui nama-nama Allah Ta'ala tersebut. Naam. Barakallahu'alaikum Nah, biar digendong ananya Nah Demikian Iqbalifidina Azzaikumullah Dan pembahasan asma wa sifat ini Wahid wa sifat ini Sangat panjang dan detail Dan membutuhkan Nah uh, Penghususan untuk kita belajar Terkait dengan kaida-kaida Yang terdapat di dalamnya Nah, di antaranya adalah bahawa nama-nama Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Tidak boleh kita membatasi nama Allah dengan jumlah tertentu. Adapun 99 yang tersebut dalam hadis Bukhari Muslim yang telah kita bacakan. Itu adalah yang Allah ajarkan kepada hambanya. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, Allah memiliki nama-nama yang tidak terbatas. Nah, berdasarkan hadis dalam riwayat Abu Daud. Rahimahullahu Ta'ala. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni. Asaluka bi kullis min walaka sammaita bihi nafsa Au anzaltahu fi kitabik Au ahlamtahu ahadan min khalqi Au ista'atharta bihi fi ilmil ghaibi indak Ila akhir al-hadith Nah, Ya Allah aku berdoa Meminta dengan melalui namamu Nama namamu Ya Allah Yang engkau namakan pada dirimu Atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu Atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang Di antara hamba-hambamu atau nama-namamu yang engkau sembunyikan di sisimu ya Allah. Sehingga Allah Taala memiliki nama-nama yang tidak terbatas. Adapun 99 itu adalah sebagian dari yang Allah Taala ajarkan kepada hamba-hambanya. Dan lebih-lebih yang membatasi nama Allah menjadi 13 atau 7 ya sebagaimana yang dulu kita pelajari di SMP atau SMA kita itu tidak benar. Itu akidah Asy'ariyah Imam Abu Hasan Al-Ashari dan beliau telah bertobat darinya dan beliau ya, sebelum meninggal dunia telah kembali rujuk kepada kebenaran terkait dengan Tauhid Asma Wasifat sehingga digelar, di, dikenal dengan Akidah Asyariyah as ya Imamnya telah bertobat nah yang awalnya membatasi nama-nama Allah dengan 7 atau 13 dengan jumlah tertentu beliau Kembali ke jalan yang benar. Nah, para kalaufiqom, bisa kita melihat pada biografi beliau, rahimahullah Taala, Imam Abdul Hasan al-Ala sehingga digelari, dikenal dengan uh, apa, kelompok Ashariyah. Nah, tapani fitnaazzaqumullah, hasil membatasi nama-nama Allah Taala itu keliru, ya. Jadi 99 itu adalah nama yang diajarkan. Oleh Allah Ta'ala pada sebagian dari hamba-hambanya. Nah, Barakalawihikum. Kemudian, kita meyakini bahawa setiap nama Allah pasti mengandung sifat. ya, Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmatul Wasi'ah. Allah yang maha pengasih dan penyayang mengandung sifat ya, Rahmat yang luas. Bahawa Allah memiliki Rahmat yang luas. Allah tidak membatasi Rahmatnya kepada Makhluk tertentu, seluruh makhluk merasakan rahmat Allah Taala, tetapi tidak semua makhluk merasakan cinta dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan kandungan dari nama Allah Ar-Rahim. Ya. Jadi ini bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu arti bahasa Indonesia kita, yaitu pengasih. Ya. Rahmat Allah luas, Allah kasih pada siapa saja, termasuk orang-orang kafirin. Diberi oleh Allah Ta'ala. Dan itu bekas dari pengaruh sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kandungan dari nama Ar-Rahman. Tapi dari nama Ar-Rahim, maka ini khusus bagi kaum mukminin. Ya, Allah mencintai dan menyayangi mereka. Yang Allah tidak cinta dan tidak sayang kepada kaum kafirin. Nah, jadi ini kandungan dari nama Allah Ar-Rahim. Itu bedanya Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Allah Ta'ala memiliki nama Al-Khaliq. Mengandung sifat Al-Khalq. Allah yang maha mencipta, mengandung sifat ciptaan. Bahawa Allah memiliki ciptaan. Barakallahu Fikm. Ya. Dan seterusnya Allah memiliki nama Al-Hakim. Ya, yang maha bijaksana. Memiliki sifat Al-Hikmah. Hikmah adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala Sifat kebijakan. Kebijaksanaan. Dan seterusnya Dari seluruh nama-nama Allah Pasti mengandung sifat ya, Tetapi belum tentu sifat Allah dinamakan kepada Allah Seperti Allah memiliki sifat istiwa Ala arsihi Allah Meninggi Bersemayam atau meninggi Di atas arsnya, di atas singgah sananya Di tujuh tempat di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang dirinya Bahawa Al-Rahman alal arsistawa Allah bersemayam atau meninggi, menetap di atas sehingga sananya arusnya. Ya, maka sifat menetap istiwa adalah sifat Allah, tetapi tidak bisa kita menamakan kepada Allah bahwa Allah memiliki nama Al Mustawiy. Ya, nama Barakah Lefiqom juga sifat wajah Allah memiliki wajah, sifat yang terkait dengan zat Allah Taala memiliki tangan dan seterusnya, tetapi wajah. Tidak bisa dinamakan kepada Allah al wajih atau dinamakan kepada Allah bahawa Allah memiliki yang maha tangan dan seterusnya tidak demikian barakah lufiqom. Dan Allah sebutkan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran. Ya, bal yadahu ma besutotan yunfiqukaypayasyak. Kedua tangan Allah terbentang. Allah memberi infak rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, maka Allah memiliki dua tangan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Kedua tangan Allah, yaminan. Kedua tangan Allah adalah kanan. Barakalabikum. Dan juga sifat wajah. Wajah awajihu rabbika. Dhul jalali wal ikram. Dan telah datang wajah Allah. Rabb yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Dalam hadis Bukhari Muslim. Kalian akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di yawmul kiamah kelak. Nah, kalian akan melihat wajah Allah disebutkan para ulama melihat wajah Allah itu di dua tempat di mahsyar maka orang-orang kafir terhijabi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Adapun yang kedua adalah di surga. Penduduk surga melihat wajah Allah taala di dalam surga maka seketika itu mereka melupakan nikmat surga. Karena nikmat yang tertinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum Naam, di dunia ini tidak akan mungkin bisa dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. karena Musa alaihissalam telah meminta kepada Allah. Hari ini Andur Ilaikah dalam Al-Quranul Karim. Nabi Musa meminta, Ya Allah, biarkanlah aku melihat wajahmu. Memandangmu, Ya Allah. Maka Allah ta'ala mengatakan, Lantaroni, wahai Musa, kau tidak mampu melihatku di dunia ini. Walakin undur ilal jabali. Apabila istaqarr makannya, fasawfataruni. Akan tetapi, coba engkau melihat ke arah bukit sana, Yaitu bukit Tursinah. Ya? Jika engkau mampu memandangnya, maka engkau bisa melihatku. Ternyata Nabi Musa memandang ke arah bukit, dia melihat cahaya yang setetika itu, bukit tersebut hancur dan Musa terpingsan, terjatuh pingsan falamma Sa'iqaa qala in Kala anak wa'ana wa ana awalu al-mu'minin. Nah, ketika beliau bangkit dari pingsannya, dia mengatakan, Aku adalah yang pertama kali beriman kepadamu, Ya Allah. Nabi Musa AS, Barakalawakum, meminta kepada Allah, di dunia ini untuk melihat Allah. Tetapi, Nabi Musa tidak mampu, Allah Ta'ala mengatakan, Engkau tidak akan mampu melihatku, Lantaroni walakin, Undur ilal jabali, Fa'ini istakurra makanahu, Fa'asau fa'taroni. Nah, maka bagaimana dengan orang-orang yang mengaku bahwa dia pernah melihat Allah di dunia? Bagaimana orang-orang yang mengaku bahwa dia bermimpi melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia? Na'udzubillah, ini kedustaan yang besar dan tidak benar didustakan oleh Nabi kita s.a.w. Ya, sendiri dalam hadis di mana istri beliau Aisyah radhiyallahu r.a. menyatakan, Minsama anna Rasulullah sallallahu ra alaihi wasallam ra'allahu fakadiftara iftira'an adhimah. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang berkeyakinan bahawa Rasulullah melihat Allah yakni ketika dimiqrajkan. Ya, bukan di dunia. Ketika dimiqrajkan di atas langit ketujuh barakallahu fikum. Ya. Ada yang Mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah r.a. istri beliau mempersaksikan. Siapa yang menyangka bahwa Rasulullah melihat Allah. Melihat wajah Allah. Sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Ini pernyataan Aisyah r.a. Maka Barakalawihikum Rasulullah sendiri saja. Di Mi'raj di atas langit. Beliau berjumpa dengan Allah namun tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ya tetapi beliau mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala memiliki suara barakallahu fikum dan ini wajib kita meyakini naam karena Al-Qur'an adalah firman-firman Allah terdiri dari suara dan huruf-huruf Arab ya barakallahu fikum maka Allah taala berbicara dengan bahasa Arab dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam Berbahasa dengan bahasa Arab. Barakah lebih ya akan tetapi kita tidak boleh mengkias bahawa wajah Allah, suara Allah, Subhanahu Wa Taala, firman-firman Allah Taala itu adalah makhluk ya tidak. Allah Taala adalah Khalik pencipta ya. Cuma ada dua, ada sang Khalik Allah Taala pencipta dan yang kedua adalah makhluk yang dicipta. Maka sifat-sifat Allah, nama-nama ya, Allah dan sifat-sifat Allah merupakan sama dengan berbicara dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah itu makhluk, berarti Allah juga makhluk. Terus siapa? Al-Khalif. Siapa pencipta? Naudhubillah. Maka, barakallahuikum, Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Firman-firmannya Allah ta'ala bukan makhluk dan kalamnya Allah itu adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki sifat yaitu sifat al-kalam, sifat berbicara. Ya. Barakallahu fikum. Dan hal ini menjadi ya uh, keyakinan ya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi perlu kita ketahui dalam sejarah Islam ya sejarah yang sangat panjang. Barakalofikum di masa khalifah Abbasiyah ya empat diantaranya. khalifah di Abbasiyah undang-undangnya adalah Al-Qur'an makhluk ya Al-Qur'an itu dicipta ya baratalikum bukan sifat Allah tapi mereka meyakini Al-Qur'an makhluk dan itu ditetapkan dalam undang-undang kepemerintahan ya di zaman Al-Wasiq Billah eh uh, al-Mu'tasim ya di zaman khalifah Mahmud dan seterusnya barakallahu fiikum ya ditetapkan undang-undang Al-Qur'an makhluk ya di zaman Imam Ahmad beliau dipenjara dicambuk karena tidak mau mengakui bahawa Al-Qur'an itu makhluk ya sampai dihadapkan di hadapan pemerintah pada waktu itu ya untuk Beliau mengakui bahawa Al-Quran itu makhluk. Tapi beliau tidak mau. Beliau rela untuk dibunuh. Dipenjara. Dicambuk daripada mengakui Al-Quran makhluk. Sampai suatu hari. Muridnya. Dan pulpen siap menulis fatwa Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka akan menjalankannya. Menyekidinya. Maka. Imam Al-Marwiz kembali ya dan menghadap kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan "Aktulu nafsi Saya membunuh diriku sebagaimana yang kau katakan. Ya, aku dibunuh ketika aku bertahan dan tidak mau me mengikrarkan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, tapi justru sebaliknya Al-Qur'an itu adalah sifat Allah. Merupakan sifat Allah, Al-Kalam. Ya Firman Allah Taala itu sifat Allah. Aku bunuh diriku atau aku menyesatkan manusia seluruhnya itu. Ya demikian para kalafikum sehingga beliau ya tidak mengucapkannya dan tegas beliau mengatakan Al Quran adalah kalam Allah wagai makhlukin. Al Quran adalah Firman Allah sifat Allah dan bukan makhluk tidak dicipta. Akhirnya beliau di penjara dicambuk sampai meninggal di dalam penjara para kalafikum. Nah, maka ini fitnah dalam sejarah Islam. Orang-orang ya, dari kelompok Mu'tazila, ya, Jahmiya, meyakini bahawa Al-Quran itu makhluk. Nah, dan ini ada sejarahnya. Ya, Mu'tazila, sejarahnya diciptakan oleh ya, Wasil bin Atta' Nahm yang di zaman Tabi'in, di zaman Imam Hasan Al Basri, beliau menyempal, ya, tidak mahu meyakini apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al Basri, ya, bahawa orang-orang yang melakukan dosa besar itu masih Muslim, ya, dibawa kehendak Allah, tetapi dia, mereka tidak kekal dalam api neraka. Ya. Ada waktu itu Wasil bin Atau mengatakan orang yang melakukan dosa besar dan mati di atasnya pasti kekal dalam api neraka. Akhirnya dia memisahkan diri dari Imam Hasan al basri ya sehingga disebut Mu'tazilah dari kata i'tizal memisahkan diri ya lalu terus ya berkembang dan diwarisi oleh murid-muridnya dan seterusnya sampai menjadi sebuah keyakinan ya sampai kepada keyakinan bahwa Al-Qur'an itu makhluk ya barakallahu fikum Nah, demikian pula Jahamia, Jaham bin Shafwan. Nah, mereka menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka tidak berkeyakinan dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Jaham bin Shafwan. Ya. Sehingga mereka disebut dengan Jahamia. Jadi, barakalafikum penamaan. Ya, para ulama menjelaskan ini ada sejarahnya. Ya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menulis kitab aqidah wasithiyah karena ada sejarah. Ya. para ulama menulis kitab Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluq karena ada sejarahnya. Ya. ada penyelewengan-penyelewengan yang terjadi sehingga mereka menulis kitab dan menjelaskan ya, penyelewengan itu dan menjelaskan yang hal hak, kebenaran yang sebenarnya yang harus diyakini oleh kaum muslimun barakallahu fikum. Naam. Demikian Ya. Apa yang telah kita jelaskan dari tiga jenis tauhid yakni tauhid al-uluhiyah, tauhid ubudiyah atau ubudiah, ubudiah uluhiyah. Sama. Kemudian yang kedua tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, maka insyaallah taala ketika kita memahami benar-benar sebenar-benar pemahaman terhadap tiga jenis tauhid tersebut Maka insya Allah Ta'ala kita akan selamat dari kekalnya api neraka. Nah, walaupun seorang Muslim yang lemah imannya jatuh dalam berbagai kumpulan dosa-dosa besar. Misalnya, tetapi dia mengenal Tauhid. Dia tidak memperserikatkan Allah Ta'ala dengan jimat-jimat. Ya, dengan kulau-kulau dan lain sebagainya, keris-keris. Ya, dengan keyakinan terhadap para wali-wali yang telah meninggal di dalam kuburnya. Atau melalui... Pohon-pohon yang dikeramatkan ya Atau gua-gua dan sebagainya Barakalofikum Atau kerjasama dengan para jin ya Semua itu adalah masuk dalam Bingkai kesyirikan Yang bertentangan dengan Tiga jenis tauhid Tauhid, uluhiyah, rububiyah Dan asma' wasifat Maka ketika kita benar-benar memahaminya InsyaAllah ta'ala kita akan selamat dari Kekalnya neraka. Walaupun misalnya na'udzubillah harus melalui Proses neraka Ya, akan tetapi dia tidak kekal. Nah, akan tetapi Barakallahu Fikm, orang-orang yang benar-benar memahami Tauhid, InsyaAllah Ta'ala, mereka ini akan mendapatkan syafaat. Ah. Ya, akan mendapatkan syafaat. Ah. Barakallahu Fikm, diumul kiamah. Apakah langsung dari Allah Ta'ala atau syafa'at itu melalui para ambiyah, atau melalui para kaum mukminin, para syuhada as-salihin, dan seterusnya. Nah, Walhasil para kalafikom bukan bermakna bahawa seseorang itu boleh melakukan dosa-dosa selain daripada syirik dengan sengaja, ya tidak demikian maknanya. Tetapi jika seseorang itu benar-benar memahami tauhid, lalu dia bersungguh-sungguh untuk menegakkan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun terkadang, ya kelemahan iman syaitannya yang lebih kuat, dia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Tetapi hatinya menjerit dan menangis untuk dia bertobat kepada Allah, ya maka Insyaallah Taala hamba yang demikian, ya biinnillah akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nah langsung atau syafaat melalui hamba-hambanya. Allah Taala alamu Barakallahu fikum kita cukupkan karena waktu salatul isya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita akan lanjutkan Insyaallah. Bacaan kita nanti pada pertemuan berikutnya. Ia ni pada pertanyaan yang. Uh, kelima enam. Atau yang keenam. Wabillahi taufiq. Subhanakallah. Wabillahi taufiq. Shadu'ala illah ilah anta. Astaghfiru kawatu bu ilaih. Akhiru da'wanan. Alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.